afton och välkomna till huvudnyheterna. Jakob Stolhammar håller på och borstar sin katt. Varför gjorde du så? Varför låter alla människor som pratar med sina husdjur som någon sorts seriemördare? En av mina frågor. Du pratar med din stolta Det är någonting oerhört creepy. Det är något sorts mellan seriemördare och någon sorts hemsk Disney-dubbning. Och du såg det hela dagen. Varför vill inte du gå med de andra seriemålen och iföra dig i deras huvud. Mm. Nu är den här slutet. Kan, få ja. jag, kan jag, jag få äta upp? Kan jag få inte upp i här, men det är så <skratt> vacker. Just det, du var tvungen att avbryta ditt ätande för att katten krävde att bli borstad med den speciella borsten. Mm. Du är kattens med... borst. Jaha. Nej. För den var inte intresserad av att äta sin mat som förut inkapslades medicin. Ja, nej. den måste få sin medicin. Mm. Och det så, Jag har köpt färsk mesost. Färsk getost, mesost. Och den lindas in, men det räcker inte längre Så den måste också få grillad kyckling. Så jag har köpte grillkyckling, och det är inte vilken som helst utan det är den. Urdesala kyrkan, för den andra grillkycklingen tycker den inte om. Och nu har du äntligen börjat för mat. maten, jag hoppas verkligen. Äter. Det här är en helt ny betydelse åt ordet Pussy Whipped. Så ja. Men mm. mm. så snäll, den lilla katten. På vilket sätt är hon snäll? Egentligen? Äh, hon är mjuk och har päls. Mm. Så, så det är inte, hon behöver liksom inte göra någonting? Det, det, Nej, men... det, är, det är väldigt kravlöst. Vi pratar lite om de här parallellen mellan katter och sjukpensionärer. De behöver drälla runt här hemma och pengarna Någon... kommer och maten kommer. Och... Någon vars namn undflyr mig döpte katterna till naturens små skärmsläckare. Och ja, nu ligger väl någonting i... De är liksom bara jättesöta och så liksom, man vet inte riktigt vad de gör. De men... Men jag tror. Jag är mer nyfiken, nyfiken på hur skulle det vara att leva sitt liv som ett husdjur? Jag tror det vore ganska, ganska behagligt. Och då tänker jag som sagt, om, om jag och katten bytte plats mm. och jag är kvar som jag brukar vara, eh, fast jag bor istället hos någonting som är 20 gånger så stort som mig själv. Mm. Håller på med en massa saker jag inte förstår. Eh, Gör ja, ljud som jag inte förstår håller på med maskiner som jag inte ens kan börja gör, med. Här, gör i allra högsta grad ljud i samband med att man använder maskiner som man inte förstår. Och så håller på jätt, jättemycket med det där. Mm. Hur, liksom, hur det kunna hur, liksom, man skulle uppfatta en sån tillvaro att bara liksom, vara snäll vill säga icke-aggressiv icke-öppet-aggressiv och äta mat ligga och sova ihop mm. med vad som, givet vårt perspektiv, skulle vara en utomjordisk intelligens. Så frågar jag om, liksom, om jag blev kidnappad av rymdvarelser, som då var 20 gånger så stora om jag skulle liksom, börja leva liv som en katt medan de höll på med sina olika rymdgrejer liksom, som var jättekomplicerade. Det är det här Simpsons-avsnittet där Homer säger I for one hey the savior of new, new space. Det är så, det så? Ja. Allt är redan gjort. Allt är, gjort. allt är gjort i Simpsons. Allt är gjort i Simpsons. Efter 24 säsonger, vad finns det kvar att tillägga? Oh, Gud sker lov och priskatten åt upp sin mat. Inklusive den där kulan av mesost som dolde hennes medicin. Hennes epilepsimedicin som det är väldigt viktigt att hon äter. Hm. Fenobarbital, denna... Medicin som inte tydligen längre används som humanmedicin. Då, för att den är så utmodentligt enkel att ta livet av sig. Men... Okej. Okay, men... men den används fortfarande som veterinärmedicin. Ja, Fenomenmedicin, alltså det är ju någonting som ringer en klocka som får, Man får lite är... 60-70-tal så du mm. på själva... Hur man tar livet av sig men så går du ju och hjälp folk med folkmedicin. De måste ha förekommit i däckare. Och sen det är väl en sån där som är muskulavslappnande och man blir bara trött. Mm. Muskulavslappnande. Men det är ju och... inga roliga gifter då. Vi vill ju, vi vill ju se ett grannmallanfall och tunga bli eller Det ska ju helst hända. Vad det gäller det. detektivromanerna som. Vi lilla poängen med giftet. Inte så mycket att, att offret ska se roligt ut. Som att offret ska dö, bara av huvuddelen av historien. Ja, men jag ska ja. räkna ut varför. Jo, absolut. Men... men... Det finns, ju, det finns ju också, den, är, den är en febräst för det här med, med det teatrala. Man vill ju, en, så, så, så. Man, ska ju kunna böja sig fram och säga: en doft av bittermandel på mm. läpparna. alltså uh, cyan baby. Eller så, så ska det vara som den här Dorothy du säger där, där skurken har gjort sig. Han har hört sin tolerans mot arsenik. Hur man att äta arsenik? Ja, hur man att arsenik under lång tid och öka dosen. Och sen så bjuder han någon snubbe på en middag och äter lika mycket själv. Men den andra snubben coolar... Det är ju spoiler, förutom att det inte talar om vilken... Okay. du det men, men är alltså, spoiler. Hur många poliskommissarier brukar magpumpa både offer och alla tänkbara förövare för att se att de har ätit exakt lika mycket? Varför måste han äta exakt? Ja, ja men det... det, alltså, är det. det är en, jag en vad vi kallar en logisk lucka. Nej, det är inte en logisk lucka. Se att det är flera personer närvarande... Vid, eller upppassade... Du eller menar ett, gäst, ett gästerbud? Nej, det kan det ju inte riktigt vara heller. För då... Men det kanske var. Kom inte ihåg hur det var. Det är de två som käkar. Det kan vara och det. parmiddag, då spelar du ingen roll. Då kan man få fler att man orkar. Parmiddag är ju liksom... Va? Varför fruktlar man på par idag? Men det är färre vittnen. Ska jag ge någon via mat så är det väldigt opraktiskt att göra det i vägen över ett smörgåsbord. Vi har ju velat söka i med till en av maträtterna. Jag, jag hoppas att den som jag vill ska inte äta mest. Ja, det, låter, det låter lite. för i fjärde gången återvända till Bondskurken. Det låter lite Bondskurk den 374:e -de köttbullen. Ja, alltså lite grann om det nu om de här seriemördarna i alla sådana här däckar och polisserier om de vore värda sitt salt ser är det något sånt galet de skulle sitt de skulle hitta på när det inte spelar någon som helst roll. Men som, alltså, jo men det är ju, ju sådana här product tampering det har ju förekommit folk som byter ut piller i medicinburkar de var ju tvungna att göra om locken på medicinburkarna efter en sån product tampering grej i USA på 70 Död, och, och början oss... på 70-talet tror jag att någonstans där i krokarna. Så att, detta gjorde som en sådant. också? Alltså för att någon, ville att någon Ja, någon ville... No, no, någon person med mer eller mindre gr grubbliga förnuftprocesser fick för sig att det var en bra idé att, att göra det. Wow. Så att det, det har hänt. Alltså, jag minns inte vad... Om, någon, om det fanns någon förklaring till varför den här människan... Kände ett behov av att göra något sånt. Men det, jag tror det har hänt flera fall av product-tampering. Det är sånt där som folk sticker in nålar i frukten. eller händer Jag vet dock inte om det är såna här så kallade pitsor eller Om du, Hur många av de där som verkligen har hänt. Nej, jag vet. alla Allahand hade en. Hon hittade en stor jävla nål i... Koncerbörken i grej. Och då körde mm. hon om tanten som hade gjort fyndet på första sidan. Det var på 70-talet någon gång. Okay. Så det är en tio dag senare. Ja, det personen hade hittat på allting själv, men då hade de redan kört henne över liksom tre spalt i bilder på ett. Så att de hade ju 8 henne ganska bra innan de insåg att hon hade. Hittat på det själv och att det kanske inte var så välbetänkt att ha en jättemild äh, där de visar upp det här. Jag hittade krossat glas i min babypuré. Jag kommer inte ihåg vad det var. Någonting. Ja. Men, men äh, låt inte sanningen stå i vägen för en god story. Ja, lå, låt, inte, framförallt, låt, låt inte de exakta detaljerna stå i vägen för en god story. Själva men alltså, på det, centrum, det måste det vara min win, -win och sal för Sala handlar. De, de fick köra samma story mm. två gånger i olika skruv. Om Sala Allahanda hade varit lite mer som den så här hårdkokt Chicago-kvällstidningarna. Men så var det inte så livet i Sala var att vara lite hårdkokt det var alltså hårdkokt oh ja, nej, precis. Man hade alltid ett presskort stickade upp ur hattberettet. De där var skumma. Jag skulle, rita, jag skulle rita journalister. Och så försökte jag göra det i flera dagar nyss för en illustration. Och naturligtvis blir man lite den här fördårande, den speciella hatten med en liten väck. eller ja, fräcka gangsterhatten som vi också kallar det. Ja, fräcka gangsterhatten som har ett hattband, vanligtvis ljust, där ett presskort sticker upp. Det är liksom så här måste vi inte vara ljust, det beror på vad hatten har för färg. Om, ja, men det om det är white hat, black hat, om det är onda eller goda journalister. Jag De det är sannolikt svart. Tror jag. Nej, men man okay. kommer ihåg Wikipedia rätt. Så, men det är novel, i alla fall. Jag men jag, den här jävla hatten. Men de onda journalisterna kan ju inte ha ljusa hattar. Uh, nej, och journalisterna som ska leva kan inte ha röda skjortor. Mm. <skratt> det är <en> <skratt> Ja, uh, <skratt> Hur som helst. <skratt> och poängen var detta: Har de någonsin använt de här jävla hattarna? Och svaret är då att Ja, då har de väl gjort typ några år på 30-talet när det var moderna. Ja, 40-talet också. Okej, okay, men, men alltså, det, det, poängen var som det, väldigt, för att vara en så pass vi får väl ändå säga, slitstark kliché. En blåbyxa bland klichéer. Ja. Så alltså, är, är, kan det helt enkelt, kan den vinna pallplats som kortast användning, mest genomslag? Men är det, är det inte lite generic för att vara en kliché de hade en speciell sorts hatt. Ja, det är klart, det kan man väl säga. Men det måste inte klisjé vara lite. Med, mer med, speciell. Press, med presskort. Det gör ju de praktiska förtecknare. För man kan skriva press på det. Jag skulle säga att det är en klisjé att, att de har sådana här blixtar som säger. När de går av också. Mm, ja, nej men alltså om du, ska, om du ska rita en journalist Hur ska du rita en journalist? Om du ska få folk att fatta En journalist snabbt ja, men Det är ju lite grann som Soptunnor är alltid runda Som afrikanska soptunnor är Och dessutom har de det här, mön, det här räfflingen här, det är speciella ja, det är på datamaskiner, datamaskinsikoner, de, de ser ut som ja, så. Ja, precis. Det är det, det är det så att säga. De Sobtunnorna såg ut så. Nej, ja, jag tror inte soptunnor har sett ut så i ens i USA på väldigt länge. Och här har de ju aldrig sett Nej. ut så. De gick förbannat är alltid de man ritar. Och gärna med ett bananskal som sticker och, och en konservburk som sticker upp över kanten. kampen. Och, och säga, man, på <clears throat> avdelningen skyltar mm. är ju ännu tydligare så. Symbolen för exempelvis kamerabevakning mm. är ju en, liksom en videokamera som inte ser ut som videokameror videokamera har sett ut på bra många år. Som då nu för tiden kan se ut som en mm. Så skulle skulle vara ganska värdelösa i typografiska mm. sammanhang. Det är väldigt bra på trafikskyltarna det här. Dels, dels det här att alla har ingen har hår. Och alla har sådana här lite scary, lättbönformigt dockhuvud. Som herr Inte nog med att har väldigt högt skuna byxor av ett snitt som är cirkus 1956. Han har dessutom det här dockhuvudet. Så jag tänker, om, tänk om det om inte var så rätt bild. Om man lyckas sätta ljuset på herr Gorman. Nej, inte herr Gorman. Alltså den här övergångsställningen. Ja, precis. Ja, precis. Så, då, då, då, skulle man, då skulle han ha ett sånt här dockhuvud. Han skulle ha dollhead. Det ja. ska se rätt scary Men ut. Men övergångs övergångsgubbarna är också de som varierar ganska kraftigt från land till land. Ja, grejen är, intressant, i Turkiet så har han en fräcka gangsterhatt på sig. Det är alltså bara journalister som går över gatorna? <laughs> Men det är inte bara journalister. Men förföljer inte de journalister? Det är och alltså journalister som i film, springer. I har alla som är av hankön på sig sådana där hattar, och okay. de är typ tidningspojkar. Okej, okay, man delar upp världen i tidningspojkar och icke-tidningspojkar. <skratt> ja, det är väl en lika meningsfull distinktion som de flesta andra svepande generaliseringar. Ja, men det är jag, jag tycker om de får mycket killar i igen, men jag har väldigt svårt för tidningspojkar. Ja, precis. Det, det är bara de två val som finns. <skratt> det är en tvåvalsfråga. Men det är... <skratt> men, men, jag tror att... Jag tror att vår tid bjuder på få nya stereotyper. Våra maskiner är så tråkiga så alltså de är ingen bra för nej, man, man kan inte. Och vi återanvänder skitmycket gammal skåpmat från, som du sa, gamla papperskorgar i våra datorer. Och... Jag grejer är den, den, den generiska bilden av hur ser en tv ut. Alltså en, te, en tv måste ju vara en gammaldags tjock tv när man ritar av. Eller, nej, det, må, det måste inte vara det. Men så att du ska ha en enkel och lättfattlig Signatur av, slägg din tv-apparat här. Ja. Då är det ju en tjock TV. Alltså, det blir ju det. Det, på något vis, det är ju samma som motorcyklarna på vägskyltarna. De är 50-talsakter. Oh, de, de ser helt borde... böjda Eller rent om. Ja, de Eller liksom både, både mannen på övergångsstället och motorcykeln. Det skulle kunna vara typ 1949. Men man kan undra om när de där skyltarna. Jag har funderat lite över när. Dessutom de tycker jag att Sverige har väldigt vältecknade äh, vägskyltar. Ja, den där snubben som gräver också med väldigt högt skuna 40-50-talsbyxor. För den som är nyfiken och vill göra sin egen sån här vägskyltstext ja. till vilken text som helst ja. kan uppleva som att typsnittet heter Tratex. Och finns att ladda ner på det här spännande datanätverket. Vi har fått till och mig från vägverkets sida. Tra T R A T X. Oh, det är ju Ja, det är skyddrikt. Det är santlivsrutsnitt, det är skit och man bra. kan se. Skriva... Alltså grejen är att du det är, kan skriva... det är väldigt bra Du kan skriva ideologi. vad som helst i det tvärsnittet och man bara känner att jag måste lyda det som står där. <laughs> För att det är liksom ingen parkering lördagar, söndagar. Nej nej, okej, okay. det är så här som liksom. uh... <clears throat> Inga stövlar på i inga stövlar på i soffan. Nej nej, okej okay, så han liksom. Precis. Inga gurkor ovanpå osten. Nej nej, okej. Okej, vi text. Det måste jag definitivt plocka ner. det behöver man ju. Ja men det, det, det ser helt flott ut alltså. det. och det är jätteväl tecknat mm. som du sa så våra liksom skyltar är skett. De är väldigt bra och det är samma sak gäller ju det här typsnittet så uh, eh, SLs, SJs, eller SLs är det väl. Bytte inte de uh, snittet under mycket bråha för det resultat, resultat skulle bli så dyrt om man föra in det på datorerna. Nej, de har haft ett datortypsnitt. För det vet jag, det tyckte vi på Galago var det fräckaste typsnittet som fanns under <coughs> en kort period i början av 90-talet. Men var är SLs gamla typsnitt? Alltså de det här T-banetypsnittet. Det, det gamla T-banetypsnittet från 50-talet. Det är jättefint. Det är skitsnyggt. Sen så bytte de lite. Har de bytt det? Eller bara, blandade ihop dem med London så, det bara, nej. så Ja men det var. Nej. Jag tror att de har gjort någonting oerhört obegåvat precis nyligen inom, om det var den stockholmska lokaltrafiken eller om det var rent kommunalt där de lyckades göra om någon logga till en kostnad av 750 000 eller någonting som kändes som att ja, de kunde ha hyrt per 15 år för att göra en vektorgrafik för 7,50 så hade de fått ungefär lika bra resultat. Så där ser tråkigt ut förut. Ja ja. Nej, det är, jag, vet vi. väl jag ju <skratt> men ni kanske lyssnar när du visar den här. Det finns på för... dafont.com, d a f o n t.com. Oh, dafont. Det, det är lite Ett, en verklig guldgruva med mina typografi. Guldgruva Ja ja ja, jag jag bara. Det är ja, ju inte går ju inte att varumärkesskydd typsnitt annat än till namnet. Så, så, ja, det, det, är det är som är grejen. Så att Om man tar någonting som är i princip futura och kallar det för futura. Det är ungefär som, wow. som man stavar Viagra. Viagra. Alltså, det, det, då är det inte bara... Alltså, jag tror att det är så det fungerar. Vi är det så tacksamma över att David inte ägnar sig åt spänna. Han skulle vara skrämmande framåt. Alltså. Oh ja. Det verkar, det verkar verkligen vara en framtid i det här med spammen, Men alltså, Du menar, tripsnitt går inte var? Ja, <trypsnitt> det de har haft väldigt svårt... Jag tror det är svårt... Man, man, man flyttar på någon... Man kan göra väldigt små ändringar. Ja, precis. Man kan göra väldigt små ändringar. Och sen så kallar man det för helvetrika. Och sen, sen det sen ju... Nej, jag är ingen aning. Det kan mycket väl vara sant för det, ja, det finns ju är. väldigt mycket kopior. Ja, och, och många gamla har ju jävel i public domain som bas... Namnet om ni är som mm. och Så då måste man ju kalla för för 2 Toho Pro Deluxe Ultra... För att Finns det någon som har gjort ett typsnitt som består av liksom, stora bokstäver vuxna hundar och eh, små bokstäver i valpar som formar olika bokstäver och som heter Baskerville? Nej, det hoppas jag inte. Det hoppas jag verkligen inte. Det blev Baskervilles hund. Ja, alltså, det är okej. Okay. men då är det ju roligt. Ja, just Ojo, ojo, nej. Ja, det blev en väldigt tryggt stämning efter den här liten. Det var inte tryggt stämning Så kallade alls. lustigheten. Det beror inte alls på den så kallade lustigheten, men det beror på att vi har ätit god och närande mat som har stulit allt blod ifrån våra hjärnor och transporterat ner till magen. Ja, så är det. Dess, det var, Dessutom det var, de har vi fått sin 3,5 lite folk. Örn, lite pudas. Vi har fått en pilsner ur kälberskalle, vet du. Heter det pudas? Nej, grejen är det heter pudas. Det är men Den är mycket lokaliserad. Får eh, de... folk kallar pudas var han som bodde i lådan. Wow! Du sätter referensen direkt. Ja, och vad hette han i Jag vet inte, men Nej, det är, är... Maskelvilles hund utanför. Två stycken kamphundar som jagar varandra. Usch han ja, det ser ut som Do det är doberman Jo, mm. han hette i förnamn Folkepudet. Folke. Ja, Folke Folköl. Jaha, du menar så. så att... det, det, ja, ja, vad var det han protesterade mot? Var han, han var taxichaufför i Norrland någonstans tror jag. Och så okay. låg han i den där lådan utanför riksdagshuset för att... Han uppskattade inte momsreglerna Eller jag kommer inte alls ihåg vad, vad hans beef med dem var. Men... Man, vi pratar nu 70-tal. Eller 60-tal. Det kom folkölen. Det måste ha varit i samma veva som folkölen kom eftersom den, den salas folkhumor kastades över den fo <laughs> som oh, oh, oh, oh. över. Som den sagt, där. allt blod har nu cirkulerat ner till magen. Mm. Moving south. Moving south. Mm. Så är det. Därför heter Folken heter Pudas i salavet. Mm, så är det. det. skulle vara jävligt klart för det. Det ville man... det var så knapp i lördags. Jag var så krapp. Mins oh, ingenting. Jag bara spydde och spydde. Klapp sy syftade det på slanguttrycket lucköppning. Efter Göteborg så pratade de om en kraftig berusning. Man kunde prata sedan om en lucköppning eller en julkalenderfylla därför det syftade på lucköppning som i sin tur syftade på den minneslucka som berusningen gav upp. Det här uppslaget visade sig vara betydligt mer lukroativt än vad jag hade trott. Okej. Okay. Men, men är, är, det, är det därför det är någon variant okay. någon etymologisk koppling via klapp? Jag var så klapp. Alltså, all, allting med berusningen. Med du, etymologin i klapp. Undan drar sig min bedömning kan jag säga. Jag har inte en jävla ordning. Undan, undan drar sig. Det är undan drar sig min bedömning. Men, använder du ens alltså ordet bedömning rätt i den meningen. Det är undan drar sig min bedömning. Bed, bedrömning. Ja, det där kan inte vara riktigt. Det måste du ha bedrömt. Fan, du, du, det är svårt att prata dialekt. Du kommer lärast över gränsen till dalarna. Det, jag, alltså... Ja men det, det var bra alltså, det var en hygglig dalad dialekt men du var bra, du var ju ovanför Borläggen det, det var inte ens rumpmas längre grejen med Borläggen dialekten eller, eller Fagista dialekten, det sjunger med, men det sjunger och dansar det är en dialekt som sjunger och dansar men om den lägger sig platt på marken om man bara gnäller fram den och den ligger väldigt stilla men låter bro. Nej, då är man halvvägs mellan Örebro och Borlänge. Då är man, eller ja, vad det nu är, Sala. Wow. Ja, det är, är gnällbältet och det har inte riktigt blivit Du Men är nu född i Sala? Nej, jag är ju inte det. Fast det står det på Wikipedia. Jaha. Jag är född på Stockholms allmänna BB. Hur länge bor du i Stockholm? Jag bodde i Usholm i två år. I, I Usholm. Och mormors källare. Jo nej men hon äh, heter mormor Fritzel. Hon heter Ragnar Lindström. Hon var Sveriges tredje kvinnliga arkitekt. Och varför fick du bo i hennes källare? För, källare är ju inte, för det är att mormor och farsa, men de hade inte gått ut konstfacken, de var jätteunga. No. Äh, eller de gick väl ut i den välan typ. Äh, för att i dagstid så associerar vi inte källare och barnavård. Ja, det var en, det var en helt okej okay, att misstänka. Jag har, jag har ytterst luddiga minnen. Det var en jättestor fin uh, villa som uh, Sune, min morfar, hade ritat. Han var också arkitekt. De var två arkitekter som fick fyra barn, varav två blev arkitekter. Aha. Det är väldigt många arkitekter. Men ändå två arkitekter blir två arkitekter då kan man inte helt ena föröka. Ja, de har inte riktigt förökat sig. Sen så mamma blev ju något annat. Hon blev lite mer artistiskt inriktad med stickböcker och målaböcker. Och, och allmänna pyss, pyssla och göra saker, böcker. Men vi, vi, vi var, du var inte född i... Du, alltså du var född i Djurskål, Stockholms Allmänna BB-uppföljning. Stockholms Allmänna BB, alltså urgammalt. Jag föreställer mig att som farsan har beskrivit det där så var det ungefär likadant ut som när det var i 70 fuddes. ekemskris och föddes. Det var väldigt gammalt och jag tror hon igen det snart efter så jag hörde till någon något senare som är födda på Allmänna bb Ja, eller de sista rent av möjliga. Eh, sen, sen samlade de ihop pengar och köpte ett radhus i Rotebro. Sen bodde jag där. Sen bodde jag i Dalarna i två år för att farsan jobbade på och, där. och Sen bodde jag i Rotebro igen. och Sen bodde jag i Skuru i stort sett hela min högstadietid eh, fram till 75 och Då flyttade vi till Sala. Då flyttar vi till Sala. Sen tillbringar jag min tonårstid från 15 år... Mellan 15 och eh, 20-21 års ålder bodde i Sala. Så det är ju inte bara fyra år jag har i Sala. Nej, vad sägs? Jag? jag? räknar... 15-21? Min... Ja, alltså 5-6 år bodde jag i Sala. Ah, alltså, så att... Jag är inte jätte... Men sen har familjen bott i Sala eller bodde i Sala under en ganska lång tid så jag liksom känner, med tanke på att jag har haft en sån relativt nomadiserande uppväxt och vimsat fram och tillbaka så har Sala känts som en fast punkt så att när det står på Wikipedia att jag är född i Sala eller bördig från Sala så tänker jag bara fine. Det, det, dessut som men du är där en... så alltså mycket örebro, örebro in i det. Örebro inne i det. Nej jag bladdar ihop. Örebro inne ja, i det. Nej jag blir distraherad av basker vid det <laughs> det förstår jag inte riktigt Det har ingenting med Örebro Min morfar har ritat svampen i Örebro För övrigt Det är en släktkoppling till Örebro om man så. Han har ritat svampen Det är ju ett berömt hus ja, han har ritat eh, radiohuset I Stockholm också Oj ja, ja, ja, Han har gjort en del sådana där Kära han, han var chef för hela eh, för... Östra Nordstan bygget Oj mm. Jo, då, nej, så... Men vad har du för dialekt? Jag har... Alltså jag tror jag har... Alltså jag har väl välutbildad Mälardarling. Vilka <laughs> kallar jag den här dialekten för? Nej, jag vet inte fan. Jag tror jag har... Mamma och pappa pratar i någon sorts Stockholm. Farsan är uppvuxen på Söder. Mamma i Djursholm. Det är väl någon sorts Stockholmska i botten. Och sen har det väl... Egendomligt nog mm. har det faktiskt trängt in en del dialekt i den. Det finns antydningar till eh, västmanländska i min dialekt. Vad mm. du för dialekt? Du, du, ja, du jag... har är lite överklass skulle jag kalla det för. Åh, oh, det var artigt sagt. Du, jag vet inte eh, om det var artigt. <laughs> nej, jag försökte snita där. Ja, nej, jag vet inte. Den är inte så illa. Det är inte så illa som det kan vara. <laughs> ja. Varför tyckte du? Alltså en riktigt så superdryg sån Nej, nej, nej, du har inte Per Gyllenhammard den, den, den hoppas jag mig lite att man inte har Alltså för det är så Ja, men sen... Ja, ja, nej, men, när jag säger att jag har välutbildad Lite Stockholm så menar jag inte att jag har Sån här riktigt Jag ville visa svensk publik En rocklegend Jag har inte riktigt den Du är så ondjöpsad det var någon som sa när Johnny Thunders kom till Sverige och var helt påtänkt någon på 80-talet det det. Jag vill, jag vill visa svensk publik, en rocklegend Jag vet inte, det har blivit ja. mitt så uttryck för att visa den dialekten Ja, nej, uh, det, jag vet inte den, Min dialekt, den glider ju runt jag tycker Nån, är den är stans. ganska prägnad. Jag tycker du, du har en sorts lite generik västsvensk dialekt med, med lite extra mycket kläm. Så här, så du, har, du har ju lite grann den här stämbandsgrejen och du pratar lite, lite sådär. Jag tycker du har en lite klämd dialekt. Ja, någon slags knottror på stämbanden. Någon slags små knutor och sådär. Och det gör att det läcker luft och då de blir de de de de ja, det hest. Och då får man liksom andas in extra mycket så man har lite luft att ta av eftersom vi pratar. Är det så? Okay. Och när man har andat in riktigt mycket så precis i början ser det lite övertryckt. Ja, det har jag tänkt på. Ut. Du, du är kapten överslån på, i rött när du börjar. Så här, så. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Och det är bara för att då försöker man... Man fattar att mycket luften bara väser ut mellan de här icke-tättslutade stämparna. Är det två noduler? Ja, det är, men det är någon slags, jag vet inte vad det är. Är det medfött? Är det vad det är medfött? Mm, ja, det har låtit sådant ganska länge i alla fall. Medfött tror jag inte att det är, men det är, jag har förmodligen använt rösten fel. De frågar alltid, har du skrikit mycket? Nej, har du sjungit uselt? Nej. Jag tror kan... inte är så formulerar det? Ja, nej, så säger de, de kanske inte, men... Men de, det det frågade, de, de frågade en massa frågor som inte direkt byggde någon klarhet i det hela. Utan, nej jag, jag fattar inte man hade de här... Alla tankar på att försöka ta bort knåttrar istället för att man verkar läskigt. Så, nej men det var ju inte... Det verkar vara så här avdelningen kvitt eller dubbelkirurgi. Ja, nej, det kan det, bli bättre, det kan bli ja, ett major fuck-up. Och... Ja nej men det, det kan bli är... Mm, precis vi man på Så att nej. Och det, det gör då att, att det, jag har dålig kontroll över rösten. Okej. Okay. Möjligtvis om jag pratade mycket, mycket långsammare. Och, eh, det här fantastiskt ord. creepy och sällsynt. Ja, färre ord. Och annars, Inte så mycket åt Utan lite oftare mellan ord. <skratt> Kanske jag skulle kunna hålla okay. Mera en... modulerad röst På andra sidan en skulle jag låta podcast. Liksom En hel podcast Där vi låter Min röst ska nu komma Från ett obekant decennium Min röst ska nu komma Från en obekant moralisk position <skratt> Min röst ska nu komma från en obekant sexuell identitet. Min röst, <laughs> röst ska nu komma. Det var med, det Min röst ska nu komma. Det var en gamla... Det är Franky till Hollywood. Det var det gamla stereoprovet. Ja ja ja stereotest. Min röst ska nu komma från en från höger sida. Jag visste precis, den sa man ju lyssnade på. Men vi hade när på 70-talet hade vi nämligen så jävla tråkigt så att det förekom att vi hörde ett program som sjörapporten eller Stereotest. Det fanns, det visades på Göteborgs Filmfestival en kortfilm apropå Sagnar Sjörapport. Det visades på Göteborgs Filmfestival nu 2013 i år. En kortfilm där under ett dygn ser det ut att utspelar sig en här far runt i tur och ordning på alla de utsiktspunkter som finns med i Sjörapporten. Wow! Ja, det var faktiskt jättekul. För jag har alltid undrat, hur fanns ser det ut då? Ja, det enda är... Och han är där så i gryningen så är han på den första och på kvällen så är han på den sista. Och sen så är det... Dogusback. Dog, ja, fyr. precis. Och så är det supersnabbt hopklippt så att man liksom pang och sen åker han båt och så pang och så springer han och så eller något annat Ja, för, det enda som jag får en sån här riktig del är när de säger Riga-bukten, för det, det, det är ju det man åker in med färjan om man ja, åker till och från Riga till, vilket jag har gjort en del nu. Så, Åh, de sa Riga-bukten, vore vi på tv? Jag, det får jag, alltid jag, jag, jag tror att det upplägget är, jag tror fram att den börjar med att han sitter i sitt kök och sen hör han på Sjörapporten som man liksom får Sjörapporten presentera för sig, etableringen. Mm. Och sedan får han ut på sin resa. Det... Liksom för att kontrollera att ingen ljuger i sjön. <laughs> det, det är en snill, enkel idé. Något mäckig att genomföra. Något mäckig. Det är förbannat en... underhållande från början. Ja, ja, ja. Den kräver ju en vä väldig energi för att förflytta sig alltså, i alla dessa punkter. Ja, han, han blev också trött på slut. Men de, det, var ju... alltså, det är ganska öde platser. Det sitter ju en liten mätstation och så är det ibland ett litet hus bredvid. Eh, och några av, några av dem var fyrstationer och de, de var ute i kustband och sådär. Ja, att, ja, det är det ju. Och var det liksom färgerna han var på båtarna han satt i, där satt han är ensam och det var inte många andra människor ute. Det nej, liksom... nej, men då De hade filmat honom så att man aldrig såg någon mm. annan. Ah, ja, jag tror det. det, var, kanske, det var, kanske, jo, det var en båtförare med här båten. En färgkarn. Färgkarn. Uh, färgkarn. färgkarn. mannen i svart. Uh, skulle jag väldigt gärna vilja höra igen man i svart. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Jag, jag, jag, jag har mest hört... Skräck i sommar. Det är ett typiskt så. exempel på det som du säger, att du har fått en kunskap från madparodier. Ja. Ja, det, det är det här när man gör... Då, då det väldigt generös när jag kunskap. <laughs> ja men det är en sorts kunskap men, Eller ja det får man säga Men, men det är När man tar över imitationer Från andras imitationer och parodier Min ah, Mamunisvart Det är ju inte Vad heter han, Olof Tunberg Eller vad heter den som är, man, är, Ja precis jag tror det Något sånt hette Eh, nej, de, vad jag gör är Martin Jungs tape på ah, okej okay. Så jag har hört knäpp upp Sketchen som är Eller monologen som är Mann i svart Det är alltid mycket lättare Det är som att man lyssnar på vad Bosse Parneviker Med Olof Palme och man säger satans äh, mördare mm. Ja, precis att Mycket av det som vi förväxlar med kunskap Är i själva verket imitationen Och imitationen mm. av karikaturen <laughs> Ja, men det är lite samma som det här vi var inne på med, med Hanna Barberas eh, varseblidningsteori, eller som du lanserade. Det här, att, att man gör små skyltar av information eller man reducerar den till något väldigt stiliserat. så som min bild av palm Palme pratade i själva verket ett halvt, ett vakt dunkelt minne av Bosse Parnevik. Alltså, en kronosjobb från 82. Rent kunskapsmässigt så, så skulle du... Det är nog som att du navigerar utifrån en en av stereotyper som inte kan beror namnet <laughs> Bosse Bosepanevik, fyra. Ja, men alltså, det, det är olika stereotyper. Det är den här journalistfedoren som är liksom det är, här går man, skylten som vi kallar härgåmanskylten fast det är övergångsställeskylten. Ja, precis. Uh, typ papperskorgen, alltså mycket av liksom, hörn pelarna i, i uppfattningen om om, om, om ja, det jag... Det intressanta är ju att här går I man i teckningar det, och karikatyrer. Ja, men, men som inte finns säkert. Och som i sin tur är karikerade. precis att här går man över om man har väldigt högt skurna 40-talsbyxor. Ja. och ett dock huvud utan hår. Men, men det, det är ju det är fascinerande men det är ju så oerhört hög grad... Alltså, vardagskonsten. Vilken konstnär är mest sedd av svenska folket? jag det är den här nissen. Fullkomligt anonyma och namnlösa nissen som har gjort dem här. För jag tror det är samma tecknare. Det är en väldigt duktig tecknare. Se på den här jobbaren som gräver med de högt skurna så väldigt okay. bra. Jag, jag tänkte säga solstickan, men det kanske inte stämmer längre. Det, det är Innan ner, man Han måste ju vara väldigt sedd. Den är väldigt snyggt ritad Innan er, ja, innan ner hans broscha var en riktig uh, röjare och han är sant, röd, rödgarist skjutgobben inför fan vad ja, han som har det. Alltså, han, är, han är lite, det är lite grann som den här checken som ritar, har ritat alla dinosaurier. Jaha det, vad heter han det samma snubbe Nej han nu för tiden stämmer det förmodligen inte Nej. men under vår uppväxt om man såg teckningar av, eller målningar av dinosaurier, då var de gjorda av en tjeckisk snubbe som, som gjorde Öststats dinosaurier, Det var alltid lite muligt och lite gråväder i hans dinosaurievärld. Vad fan hette han? Jag har till och med gjort en bloggpost om honom en gång i tiden. Ehm. Wow. Um. Ja, men det, det är ju sådana här de, de hemliga hjältarna, de här som ingen människa har... Och... De som liksom typ har skapat vår värld. Ja, det skapar... I, i, i, i någon litet avseende eller ibland i ganska centrala avseenden formar hur vi ser på saker utan att vi de har den minsta jävla koll på vilka de är. Och var... mm. det, det... Alltså det, det var en liknande spaning i DN tror jag här om dagen. Nämligen det att det den öppna planlösningen, den kommer ifrån Jag Ja, det här är ljust och fräscht, det här luftiga... är ja, hela väggen mellan vardagsrummet och köket, det kommer ifrån studielösningen i Sitcom. Så. Ja, det är för att alla, sen, och det är där Man kanske har en massa dörrar, det går inte. Nej, och det är därför som alla människor också sitter vända åt samma håll när de fekar. De sitter liksom, Chandler, Joey, alla sitter vända åt samma håll och fik. Nej, det gör de kanske inte. Men i sitt så är det ju det här, hur, hur löser vi problemet så att vi inte visar hälften mackar så fort folk sitter vid middagsbord? Då har man alltid någon sorts... Det är också därför som, länge trodde man, jag tror jag hade en egen folketymologi på sitcom, att det var att de sitter mycket. Ja, men exakt. Det var en, en soffa i mitten ja. på Kospi. Det är där, ja. eller, Nej, men jag, jag tror också. Sitcom mm. är där de sitter. Precis, det, det, men, så, men det är därför de De älskar alla typer av lösningar där alla sitter i en tv-soffa. För då sitter de nämligen vända mot kameran. Det är en lite in, intressant inversion. De sitter vända mot tvn i fiktionen. Ja, det... Men i själva verket sitter de vända mot kameran så att det är raka motsatser. Men det är ju även så när de sitter och fikar så är det I Seinfeld så, så har de ju alltid att folk sitter faktiskt och fikar. Men i vänner så har de ju faktiskt hela, ofta hela gänget uppställtsatt till någon sorts gruppbild. De sitter visserligen vridna lite de grann. De går ju inte vill... ut ur köket utan de panorerar ju för... Från kök till vardagsrumsoffa till kök igen i Seinfeldt till exempel. Det, det är ju samma, det är, man kan ta med en kamera och bara vrida det. Ja, ja, Seinfeldt Seinfeld har en väldigt öppen planlösning. Det enda är som finns i bild är, som är, i sovrummet och muggen. Do we have an open door urinating policy? <laughs> ja, precis. Äh, det, det, det, är, det är en av de dörrar som finns. Det finns lägenhetsdörrar som men det är ju väldigt öppna planlösningar. Ja, precis. Samma i Big Bang Theory också. Det skulle är lite märkligt för att alla har nästan samma uppdragplanlösning och de bor ju väldigt likartare lägenheter. Ja, det är också så att man har grannen som man interagerar med och har man alltid tvärs över. Det är liksom, Joey och Chandler bor tvärs över från Monica. Ja, just det, de bor på samma plats. Kramer visar vi inte mycket interiörer från, men det är också precis samma där. att nu man bor på ett annat våningsplan Ja, men Newman är ju... Precis, men han är ju second tier. Han är inte ja, principal player. Men han bor, uppfattar jag också som att han bor längre ner. För att han spelar på populär mytologi att han är en demon <skratt> Ja, det såg han inte mycket väl För en mytologisk tolkning av Seinfeldt är ju att, att Newman är definitivt närmare i än något annat. Du menar att han är Lucifer? Eller, ja, nej, eller, nej, han är eller den delen Hess korkad, underhuggad... <skratt> en sån potentat. <laughs> Han är nu motsatsen till... Det var den sataniska motsvarigheten till Demiurg-movier. Demiurg? Demiorn? Demiurg är väl en där lite så här B-världsbyggare som liksom är lite snubbe med en sån här, alltså, här, här timmermanspenna bakom örat som hjälper till att hjälpa Gud att designa lite djur och växter. Och tänker att Demi är som hälften, alltså som Demi-Mor skulle betyda lagom. Demi-Mor, Demi-Mond, halvvärd. Demi-Urg, halv-Urg. halv Demi no. Urg, halv halvgud, halv-Urg. Ja, men det är som ur, ja. ur, men, men, Urg, skuld och världar. Nej, det stämmer. Bruce Willis föranfri Demi-Mor skulle det bli lagom då? Eller? Inte Mor. Demi-Mor, Demi-Mor, åsint, laffat, first sight. Hälften <laughs> av... Aha, aha. Så mycket en sång. <tryck> jag har frästast... Förresten... i mitt liv i en glad operett, kan man säga. En mm. oh, kallad sång. Gör inte en sån sång och dansar och allting. Hej, dumt med att sången är där, precis. Nej, men... Äh, ja, nej, men en demieurgie som, till exempel... Jag har alltid tänkt mig att det är olika demieurgier som har formgivit jordens medeltid och... Förlåt. Äh, Ja, men så, så, så På vilket där, sätt som trias, djura, Det är barrträd, det, det är dinosaurier, det är brunt, det är bepansrat, det är brunt, militärgrönt. Det är väldigt mycket 40-tal. Det är liksom bepansrat. Men var det en höststat Ja, det, det, det, okay. det är okej. Mixing inte metaphors, mixing the metaphors. Ja, hur som helst. De, men, men sex... Det säger så just nu som... Liksom till Tom Cruise i Cocktail vad det gäller metaforer. <skratt> Precis. Hon <skratt> lerar dem ovanför huvudet. Samt, samtidigt som jag sjunger en glad dis disco <skratt> Nej, men Sen kommer en, he en helt annan Demiörg som har gjort, eh, som har gjort eh, tiden efter det stora meteornedslaget eller vad det nu är som gör att dinosaurierna dör ut efter 65 miljoner år. För då kommer lövträd. Då kommer blommor. Då kommer Jo, det finns en sort av blommor men vad, vad vi menar blommor A-blommor med full sortering Ursäkta, det var ett citat av Samir Lundvall Nej, no, okay. det, det finns bara tre bokhandlar i New York Alltså vad vi menar bokhandlar A-bokhandlar med full sortering okay, okay, okay, okay. Ja, ja okay. det, det <tryck> Detta är djupt irrelevant vilket period är en invändning som kan viktas mot hela podcasten. Men yes, hur, hur som helst, det verkar som Walt Disney har designat eh, den, den här scenen de aldrigologiskt den, den, den, den, den engelska, interjunktionen, interjunktion och så är instickningsfrasen "Oh but I digress". Det <laughs> <den> finns <laughs> inte på svenska. Det finns inte som stapelfras på svenska. Nej, inte det, det är intressant. När är ett något ett fast uttryck och när är det bara ett ofta upprepat men ändå vagt originellt uttryck? Ja, för att där, det, för det är en grej som man ofta som är Nej, nej, men är ju... Men jag avviker från ämnet, alltså det kan man väl säga, men det är inte... Men den är inte lika etablerad som det Nej, men det beror på att vi håller oss till ämnet med det också. Ja, just det. <laughs> Utom på den här podcasten. Ja, just. Ja, just. Men, men du var på väg att skriva de olika demiögerna. Då hade en intressant och magnyt spaning. De olika Ja, en förvånansvärt slidstjärke som Bra har, som har formgivit. Ja, precis. de förhistoriska epokerna Jag Men det, det är lite, Det är lite 40 tal och lite tungt. Och, men, okay. men den västspäckiga okay. är den här dem, dem, demiögern som fick jobbet att göra de första flercelliga eh, organismerna här som är Börgeschiffen. Det här, okay. det här det, det de har de hittat precis i skarven mellan prekambrium och kambrium. prekambrium bara encelliga organismer. Det hörs för kan man prekambra? <laughs> precis. Kambrium <laughs> fullt ös på på multicellulära partier. Samma som i <laughs> brum, brum. Typ, typ Så men i alla fall kambrium <laughs> brum brum. Då hittar de den här eh, någonstans i Kanada inom någon bergskedja så hittar de en skiffer som innehöll avtryck som visade mjukdelar. Det är ju det som är problemet med fossil: att ofta mjukdelar är svårare att få bevarade på ett bra sätt i. I, i fossillagret det brukar ofta bli mest skelett och liknande men här kunde man se mjukdelar och då kunde man se de mest otroligt psykedeliska det var de första experimenten med multicellulära organismer och det var så här som, ja vi sätter lite ben i huvudet på fanskapet det var liksom, anything goes de har försökt rekonstruera dem där och det, det är någon som heter du du du hallysignogensis för att den ser så otroligt är så psykedelisk hur stora va de... Ja det varierade väl Men de, de var alltså men Pratar om att de var stora som en kribbel eller var de liksom... Ja, ja de, var, de var väl inte De var väl inte stora som en humvihip precis Och de var, inte... var de stora som ett marsvin Eller var de stora som olsons tupp det var Eller med... var de stora som en getapock jag tror att det var en, i, i spektrumet subjetabock som vi återfann de flesta av dem. Subjetabock? Det var subjetabock. Var det var stö de större kyckling? Du, jag ska inte svära på hur stora de var än Olssons kyckling. För det, det, då, då pratar vi om hur det de kycklingarna från i fjol. När han glömde dem när de reste bort. Man kan säga om Olsson kom i kyckling. Man vet ur huvudet, han har aldrig fått sånt då. <här> Nej. Det Men i alla fall, den demjörgen han fick sparken illa kvikt och sen började de i cambrium och jobba med ett mer konservativt koncept. Ja. En viss, en viss är av, ska vi säga, determinism över, över det hela. Men, ja, det är så här, precis. det här man, man tänker sig att det är framsteg allting. Det blir bättre och bättre. för här Framstegsoptimism i evolutionen som ja, nu har vi fått fram en ny och förbättrad organism istället för att nu har vi en till som har undvikit och avlidat i det senaste slaget. Vem var det som ritade de här? De stora insekterna, de fanns samtidigt med dinosaurier. Det var också... Ja, det är en insekter. Det står ju gigantiska trollsländer. Det är det ofta på. De... Stenek Burian. Ah, Stenek Burian. Han ritade det. Stora... Zäta Beneck Burian. Det var det han som ritade jätte, jättestora trollsländer. Ja, de stora, några klassiker med stora trollsländer. Nu har vi en sista unik chans att få höra Stålhammar. Jag tror Ikepata. att jag är så dum så att jag gör det där lätet och fnissar så mycket åt. Eh... <skratt> <skratt> ja, det var nog bara en mild variant av det. Försök! Försök. Det är inte att var så fort du blev tyst så körde vi igång igen. Fan, fuskar. Okej, här är de. Det är precis. Han heter det, Denek Burian. Sätta ja. D i Ja, precis. Hur det nu ska uttalas, det är det är tjeckiskt. Och har målat jätteglad. Ja, han har gjort tusentals. Han jobbar ihop med någon, med, med något ah. paleobiolog eller. Ja, eller, jag, eller, jag vet, jag hade den här. Jag paleolog. har den här boken. Jag fick ja, det finns han det finns för er. Äh. jag fick den här boken med den här just denna dino dinosaurus på omslaget, Tyrannosaurus Rex. Det står en Tyrannosaurus Rex på omslaget. Jag tror den heter Life Before Man och jag fick den men det, sen det, det finns en annan halvkänd snubbe som är den amerikanska dinosaurietecknaren. Och de dinosaurierna, de är mycket mer på hugget. De är mycket mer go-getters. Go de är nice guys finish last dinosaurier. De har mycket mer amerikanska attityder i, i sin framtid. Jag har glömt vad det heter. Du kom väldigt gärna ovanheter för jag vill omedelbart jämföra. Vad fan. Ja, men om, om, vi, om du går... Någon variant de av det här förekom på min blogg och då dök det upp någon tjej som hade koll på den här amerikanska tecknan och tipsade om honom. Så att det, för, det finns någonstans i en kommentartråd på min blogg. Namnet uh, på... Charles R. Knight kan han det. Ja! Det tror jag. Uh, det låter bekant igenom han. Och. Då får du se lite mer ja, heta, lite mer initiativrika, vassa, dinosaurier med vassa... Tyrannosaurierna har fortfarande lika små armar, men de har vassa armbågar. Okej, okay. uh, okej. Okay. Um, ska vi se här. Vi ska ta och söka uh, Charles. Ljudet Hård. av en man som googlar. I och för sig är vår podcast är mer underhållande än vad brukar vara man som Ska vi se här. Men du det du sa förut var inte, inte du, förut har ju Harry vi har också som gått och dött Frida, alltså? Ja, ja, ja, det jag såg det. de tycker jag var väldigt fina, här. Alltså. Men du säger ja. att R Nights ska vara lite piggare, Det okay, ska... Nej, men de är lite mer, de är lite amerikanska, de är lite blankare, de är lite mer som dollargrin. De är, och, och det är lite skarpare ljus. Det är flera saker. Och, det, och deras attityd det är mera action posing på dem också. Okay, så att jag, jag har... det. Ja, det är möjligt att jag hårdrar nu för att förbättra till ingen, historien. Till, ingens froma. Ja, det kan... till det ingens froma har jag googlat. <laughs> ingen bryr sig om... Vill... Så att ingen ser det. Jag det är det som googlar googla i radio. Det är... Det gör de ibland Okej, okay, här är det en dinosaurie. Jag tycker att han har jättemassa tänder. Det är i visserligen ja, strålande nu, nu, nu, nu, nu kommer han att motbevisa uh, min teori Men här. det är ändå blå. Det är lite blandat, det är lite småmudet. Ungefär som det är i Göteborg. Ofta. Uh -huh. uh, sedan är det en annan här av Night Dinosaurier, Jag måste säga att det är liknande väderlek. Uh, uh... Nej, jag tycker det ser ut att vara varmare. Du tycker att det ser ut som det är väder? Nej, det är, det är ingen skillnad på vädret. Ursäkta mig. Det, alltså, det är ett väldigt likartat vädret. Eh, ja, då, då flyr jag till det här generellt sett så. Alltså punkt, punkt, den, punkt. det man kan säga är att... Ja, men det, det är merpartig, den där snubben. Det, det är också typiskt honom att ha... Stenet början har en ensam tyrannosauri som står och hänger. Men Wright har genast. Jag äter upp den där stegosaurusen, tror jag, och det kommer att ske om N cirka tre sekunder. Nights dinosaurus har också en liten klädsamt horn i pannan, vilket han använder. Ja, alltså, Sen har visst visste det mera go-getter? Kolla, ja, på, det. Alltså, Kolla ja, på ansiktsuttrycket. Ja, jag man... äter upp på honom, jag är J.P. Morgan, jag kommer att absorbera hans Nej, bankrörelse. Det, det tycker jag inte, däremot så... Han har ju den här kombinationen av att, att han ser lite mer deffad ut i en stor äldre ålder. Det är en däffad, däffad dinosbaby. grej med de här dinosaurerna allihop, det är ju att de, de är alldeles för deffade. Du, Alltså, De är superdeffade, liksom. Om Det var någon illustratör som gjorde detta, att om andra djur avporträtterades som vi ritar av dinosaurierna, det vill säga med så jävla lite underhållt hur de skulle se ut, de skulle helt sjuka. Den, de, har, de har lite för lite undersökning. Ja, plus att man vet inte riktigt hur de såg ut på ytan. Så att det är det här. Det, det finns ju det här den ormen-konceptet. att förmodligen hade rätt många dinosaurier, någon sorts Någonting som kunde. I och med att fåglarna är deras absolut närmaste släkting Så är det inte helt. För det första kan de inte ha varit kallblodiga utan de var så fåglarna och var varmlodiga. För andra så, så kan de ha haft fjäder... Tänk tänkte en tyranosaurus i en sån här riktig påfågelskrud. Det är någonting lite tilltalande med den tanken. Om, om, ja, om de såg ut som fåglar med en massa fjärdar ja. och tänkte tänker man, ja, blånäs är inte så läskigt. Eh... Dinosaurierna var inte fara. Sen är fiskmås och fy var ännu värre. Titta på en fiskmås och tänk Velociraptor. Det ligger för övrigt ganska nära till hand. Alltså de... Det var ju favoritrymme om lite. För de var så himla stora. De var stor. de barn <S -tum> älskade dinos. Jag vet inte vad det är med det. Är, men det är helt universellt. Mm. Alltså, då måste man ju fråga här. dinosarna har inte varit kända helt Nej, det var typ 1850. Ja, innan de klixit stora publika genombrutes där. Men när vi var små var det fortfarande. Ja, men jag menar, det, vilka... då fanns det inte den här. Djur, och vilka dina... djur gillade ungar innan? Det Och kläddt kanske inte fanns mm. ungar innan dess. Men, men... Jo, det gjorde det nog. Alltså, men det här. Vi... Vi hör nog till de första dinodiggar-generationerna. 60-talisterna diggade dinos. 50-talister kan i någon mån ha gjort det. Efter King Kong kan man väl börja digga dinosaurier typ. Var det Harry Hälsen som sålde in i den där? Ja, han alltså han och hans kollegor inom, i Stop mosen träsket var nog... Du kan tänka mig att tongivande eller pådrivande i detta. Men, men... Jag tycker att någon av det är att Harry Alsons alltså, är Fäckaren, de här... nu, nu har han fullständigt släppt alla Ipad-hämlingar i och med att han har kommit över det här initialt så, så, så släpper han den inte. Han googlar, Google, googlar. googlar, googlar, googlar, googlar, googlar, googlar. Jag vill gärna, men det är ju helt meningslöst. Vem kommer någonsin att se så bilder? Vem kommer någonsin att se Google? googla? man googlar ett städ i skogen. Om, någon... om man googlar ett träd i skogen och inte får några träffar, har det då hänt? Ja, så är det väl. Om man googlar ett städ i skogen. Ja, om man googlar ett städ i skogen. Har, har du inte och fått ett ansikte? Har då inte denna smediga lätt i sitt slut? Och med dessa tänkvärden så tror jag att vi ska ta en av ännu ett avsnitt av huvudet.